Hjärtligt välkomna till det första avsnittet av Radio Rallys podcast. Välkommen, Dan. Tack ska du ha. Välkommen jag, själv, Sebastian. Ja, tack. Jag heter Sebastian Borgert och jag är väl någon slags programledare för det här. Ja, du tror det, ja. Ja. ja. <laughs> emot mig sitter Dan i Ja, och jag är väl ingen programledare utan jag är väl mer här som en... Ja, vad är jag egentligen? Ja. Är du expert? Nej, jag är ingen expert. Jag är en rallynörd. Ja, Vi en, kallar det en rally av oss alla... Ute på tävlingarna Precis. En lite närmare presentation kanske för de som inte vet riktigt vem du är. Ja, ska du presentera dig eller göra det själv tycker du? Ja, det är nog bättre om du gör det själv. Det låter bättre. Dan heter jag. Jag har fyllt 30 i alla fall och 40 också. Och har hållit på med rally sedan 1984. Jag har erfarenheter både från att åka och arrangera. Är ute på mycket tävlingar. Och sitter i rallyutskottet och är med och bestämmer lite av reglerna som... Finns ute på våra rallytävlingar. Känt från SVT förra året. Åh herregud, Svenska rallyt. S ja. Jag ryser. Ja, jag får nästan eh, hitta det klippet och lägga in sist. Ja, vi kan köra det sen på. Ja, det är en klassiker. Det? det kostar Sebastian. Det kostar de här det. Ja. ja, jag har betalat till dig sen. Ja, det är bra. är du själv? Jag, jag, jag Sebastian heter Sebastian Borgart, 16 år. Främt. Ja, jag är ung i sammanhanget men har varit med ute på tävlingar i en herrans massa år. Du vet du vad det är precis som, som dig vi behöver. Ja. Exakt. Här är jag. Mm. Uh, nej, jag började väl åka kartläsa lite när jag var 13 år. Gick över till folkrejs när jag var 15. Och nu är jag här. Trevligt. Och förutom rally så studerar jag även första året på teknikprogrammet här i Borås. Häftigt. Men det här är som sagt Radio Rallys podcast och presentera Radio Rally lite mer Dan. Radio Rally kom ju till, ja vad ska vi säga, en, en sjuksäng hemma i Målsry där jag bor när jag precis hade opererat med rygg. Hade inget att göra och fick för mig, nej nu kör vi webbradio. Så jag satte upp en server, satte upp en radiostation och så bildade jag radiogadroben.se. Och det handlar jag lite, ja, eh, va, det var helt vanlig tjafsradio som vi kallade det på den tiden. Mm. Eh, och när jag frisknade till något sådär så, så dog den här radion. Men så fick jag en idé. Radio Rally. Vi måste prata mer rally i radion. Och då gör vi en webbradio. Så jag satte upp den här webbradion igen och helt plötsligt ringde du mig och sa vi gör en podd också. Ja. Och där är vi nu. Ja, så att det här ska vara ett slags magasinprogram. Kanske varje vecka, kanske varannan vecka, där vi sammanfattar svensk rallysport. Kanske aldrig mer. Ja. Vad vi, vi kanske inte får några lyssnare, vad vet jag. Det får vi hoppas. Vi sammanfattar svensk rallysport både nationellt och internationellt. Och ja, det är väl vad vi är till för. Precis så är det. För några veckor sedan så var det SM-vecka uppe i Umeå och en rallysprint kördes. Svenska mästerekorades och ja, det var spännande. Mycket spännande var det. I alla fall i den trimmade 2 klassen. Ja, det var ju en rysare måste vi säga. För redan på första sträckan där så gjorde ju en av fixstjärnorna så att säga, som vi visste väl skulle vara med och tampas. En Fares och eh, kollade barken på två granar ute i skogen där och slog bort hela dön och hela ena sidan på sin bil. Mattias Adjelsson pratade Mattias om. Mattias Adjelsson pratade ja. om. En mycket begåvad kille på att köra bil. Ja, och Emil Bergqvist var snabbast genom första löpet om jag inte minns fel. Exakt. Och, eh, båda... Inte helt oväntat här, Nej, kan vi säga. båda de är ju väldigt duktiga chaufförer Det är ju våra framtidslyster ja, i Sverige Och de sitter i två väldigt potenta bilar Ja, och har väldigt bra uppbackning ska jag säga, också. Ja. Dels från sina föräldrar Och dels från massa sponsorer som ställer upp för dem Men eh, nu Tänker jag gå över till 4VD Otremat 4VD, tre deltagare Lite tunt Lite tunt för att dela ut brons, eh, silver Och guld tycker jag Men eh, det kan bero på att det var så högt upp i år i landet. Var det? Men i den stora trimmade fyrjust i den här klassen VRC var Det var en man som visade vad skåpet skulle stå Igen Ja. Uh, Före detta rallyvärldsmässan Petter Solberg Kom in och gjorde en tävling i Sverige Och uh, totaldominerade Ja Och lite till tycker jag Ja inte oväntat i en sån bil, men eh, han visar att rallytalangen fortfarande e finns där. Exakt, och kan jag säga, hade jag stått i diket så hade det varit samma tupparskin där som i svenska rallyt förra året. så Han gjorde en bra insats. Thomas Rådström kommer in och har inte kört rally sedan Minasås rallyt när han körde för Toyota från Arsene. Ja. Och kommer in och tar guldet. Vad säger man om det? Ja, det är ju också en rallytalang av guds nåde. Ja, frågan är, är skillnaden för stor? Har vi inga som fyller på underifrån? Om Rådström kommer in efter x antal år, och är Skjortan av Våra Svenska Elit. Ja. Frågan ah. är värda att ställa sig i alla fall i ett sånt här program tycker jag. Ja, nu hade vi inte sådana namn som Pontus Tidman, PG, Sandell och sådana med som Nej. är våra toppnamn. Ja. Så att, det är kanske lite missvisande. Det är den glada amatöreliten som var där. Precis. Rådström gjorde det bra. Han gjorde det mycket bra. Men så hade vi ju skrällen i trimmat tvåhjusdrivet. En rysare. Per Vilén. Ja, det är ju... Snacka om gåshud alltså. Ja. En kille som för ett år sedan får en truck över sig och håller på att omkomma. Gör en rehabilitering under ett år och ja, har väl förmodligen bara rally för ögonen. Det är det jag ska komma tillbaka till. Mm. Fick i och för sig en otrolig fin styrning i högerstolen av Miriam Walfilsson. Ja. Det, det hjälpte nog till på traven. Ja, man kan ju säga så här, om man tittar på förarna som Miriam Wahlfrusson har hoppat in i, hoppat in hos ska vi säga, inte ja. hoppat in i, det låter ju hemskt. Då har vi Ramona Karlsson. Yep. Vad hände? Hon vann sista SM-tävlingen. Mikael Eriksson från Trollhättan, vad ja. hände med honom? Han vann svenska rallykuppen. Och nu hoppar hon in hos Pelle Wilén. vad händer? Tar som guld Då är frågan. Vi, vi har en duktig kvinnlig kartläser mycket, i vårt land. mycket, mycket. mycket. Men vi har ju sådana inbetna rallyvinterspecialister, ska jag säga, som Tobias Söderqvist ja. och jo, vad heter han? Jörgen Jonasson. Jörgen Jonasson ja. och med blir efter. Med flera, ja. Och kanske i bättre bilar dessutom. Ja, ja. Och Pelle kommer efter ett år och tar guldet. Ett välförtjänt guld. Mycket välförtjänt Hoppas att det fortsätter bra den här säsongen för Pelle. Ryktet säger ju att eh, han har kvar Mirjam i högerstolen hela säsongen. Ja, jag har väl sett någon anmälan till något GSM där ja. hon står med. Ja, men. Så jag tror, det blir, eh, jag tror det blir en satsning och jag tror den kommer att vara ganska lyckad. faktiskt. Ja, eh, vi hoppas vi får se han här i Borås i sommar. Då... Vi... Vi det kör nästa SM-sprint. Hoppas vi verkligen. Den jobbar vi stenhårt på nu. Ja, du är ju inblandad på ett hörn så berätta lite mer om vad som kommer skall. Ja, den är vecka 27, Borås, SM-veckan. Eh, SM-sprinten i rally är det största evenemanget troligtvis som kommer att arrangeras här. Mm. Vi kör centralt, mitt i stan. Asfalt, lite grus. Eh, vi gör lite spektakulära kurvor som inte har varit med på tävlingar i Sverige innan. Lite nytänk. Eh, ja, det kommer att bli en rysare. Och det kommer vi såklart hård bevaka tror jag. Mm. Vi kommer att sända live därifrån. Ja, det kommer vi. Ja. Så att, eh, men ja, det är några veckor. Fick jag kvar. säga det förresten? Var det, var det officiellt? Än? Ja, nu är det. Nu är det. det. För sent. För... Som vanligt. Radio Rally live ifrån SM-sprinten i Borås. Smaka på den. Ja, det ser vi fram emot. Mycket. Eh, vi ska gå vidare inom svensk rallysport. Eh, Emil Bergqvist ska köra tyska Opel Adam-rallycup. Ja. Varför då? Jag. Ja, varför då? Han eh, körde ju en tävling i Tyskland förra hösten. Ja. Och eh, sen så står det i pressreleasen som de har släppt ut att eh, hans kartläsare blir uppberingd av ett tyskt team. Ja. Och hon trodde först inte på det själv, men eh, efter att de diskuterade fram och tillbaka så är det nu klart att han ska köra en tysk serie. I ett team för en tysk Opel-låterförsäljare. Ihop med Thierry Nuvilles lillebror. Ja, det är ju urhäftigt. Hänger de med? Vi får hoppas det. Vi får hoppas det. Det som är lite synd är att de försvinner ur SM-säsongen. För tre av tävlingarna krockar med våra egna SM-tävlingar. Ja, och han har ju tagit tysk licens ja. för att få köra. Ja. Så han får väl inte räkna SM-poäng heller? Nej, jag har hårdläst regelboken faktiskt innan jag kom hit. Och det är faktiskt så. Svensk licens, svensk medborgarskap... Tur det är, kanske, annars hade du ju Rådström inte vunnit i... Huvudet, Nej, eller? Petter Solberg bor ju dock i Sverige, men inte svensk medborgare. Nej, precis. Är det dags att ändra på den här regeln? Det kanske är lättare att få hit fler internationella förare om de får fajtas om medaljer. En fråga att lyfta tycker jag. Ja, vi har ju haft förare som Mats Ösberg och Andreas Mikkelsen i våra svenska mästerskap som Exakt. har återkommit. Ja. Och nu Petter Solberg också. Men Emil Bergqvist, den bilen han ska köra är en Opel Adam- den är inte riktigt en R2, men den är inte riktigt en r 1 heller. Det är någon slags mellanting mellan två klasser. Det är något nationellt de har kommit på. R i halv? Ja. Ungefär? Ungefär, eller R2-. minus R2- minus kan det vara med, ja. Men de ska ungefär ha 140 hästkrafter och en sekventiell låda så att det är ju inga leksaksbilar direkt. Du som är inläst på det här, samman, är, är detta asfalt vi pratar om nu eller det grus? Det ska vara åtta tävlingar på grus. Eh, nej, åtta tävlingar på asfalt och två på grus eh, om jag minns rätt. Ja. Eh, med reservation för fel men minst åtta på asfalt är jag säker på. Ja. Och han hoppas väl utvecklas som en asfaltchaufför. Och eh, bli duktig bra. Vi hoppas på att få mer asfalttävlingar i Sverige också. Ja, eh, han hoppas även att komma topp tre i den här serien då. Och det kan bli tufft nog. Det tror jag. Men Emil han började väl åka som 18-åring på hösten för två år sedan. Ja. I en bok ja. vann han nästan alla tävlingar körde. Ja, de som var anmälda när han var anmäld var inte så glada för de visste att de fick kruggen andra och tredje platsen Så var det ju. Ja, han körde väl upp sig till a nästan på rekordtid. Ja, jag tror ingen har gjort den raketkarriären som han har gjort i licens. Nej, och i andra säsongen var han med och slog som SM-medaljer och segrare i SM. Häftigt. Och nu som sagt Opel satsning för Ad Adelson för Bergqvist. Vi tycker vi önskar honom stort lycka till. Det gör vi. Så tycker jag vi ska försöka få en liten intervju med honom till nästa sändning vi har givetvis. Så vi får lite feedback från honom. Det tycker jag verkligen. Fixar vi det. Så, i helgen som var så kördes det en EM-tävling i rally. Och vi hade en svensk på startlinjen för första gången på ett tag. Mattias Olsson ifrån Värmland. Snabb kille. Snabb kille, han var också med i förra året i Otrema 2-vd och slogs om medaljerna in i det sista. Ja, han gjorde några riktigt riktiga vurper som gjorde att han inte fick till det i, i den totala. Nej, han var väl, nej, stod han över en tävling? Han fick hyra en bil till sista tävlingen i alla fall och ja, Fredrik Olin. Ja. Men. Och har byggt en egen under vintern och satsar nu på EM i rally. De har ju precis som i VM instiftat en juniormästerskap för R2-bilar. Skitfränt. Skitfräntiga. Och eh, andra förare från Norden är Steve Rökland som eh, vi också har sett i våra svenska mästerskap som var nere och körde. Också snabb. Japp, eh, han vann eh, M-sport-shootouten eh, för några år sedan och fick jobba ett år hos M-sport. Eh, jag tror att eh, vi har haft en svensk där också. Blir man lite avundsjuk när man hör detta långt in i själv. Ja, jobba ett år med M-sport-VM-ting. Hur känns det? Smaka på den? Ja, den är god. Det hade varit en dröm. Ja, en dröm, faktiskt. Eh, och, eh, ja det började bra för dem där nere. Eh, vart var de nu? Var det Lettland? Litauen? Litauen var det. Litauen var det. Och det ska vara en snötävling. Det var inte riktigt snö på alla sträckor. Det var grus på vissa och slask på vissa. Som ett Monte Carlo på grus ungefär. Inget Nej. Men det började bra efter de två första sträckorna innan service. Låg de två totalt i klassen. Men bromsproblem eh, drabbade teamet sedan. Och de åkte till och med av på någon sträcka. Krökte bakaxeln. Men det lyckades de fixa på servicen med en folkrejsriktning som de skriver själva. Härligt, det är så det ska gå till. Ja, och de lyckades ta sig mål som fyra, vilket är jättebra i en EM-premiär. Ja, kanonbra är det. Lovar mycket gott för framtiden. Och Mattias har till och med skrivit här till mig. De siktar på att köra alla sex EM-tävlingar om budgeten tillåter då. Och sen så ska de försöka åka lite tävlingar utöver det, kanske i SM och nm och försöka få asfaltsträning. Om budgeten räcker till för det här då. Eh, till i år så byggde de ju som sagt en ny fiesta. De har byggt en R2 helt själv. Uppe I Kiel tror jag han kommer ifrån. Den. Helt okej okay. pengar också i en R2 faktiskt. För att vara med och åka internationellt. Så ja. att, en mycket, mycket, mycket bra klass. Hoppas verkligen att fler följer efter och bygger R2 och kommer ut och åker dem alltså. Han har en ny co-driver för i år. Sofia Karlsson, 23 år. har åkt med Jakob Jansson, Ingmar Svensson. Kallevard och så vidare. Lite svårt att hålla vis där. detta. Sofia och Sofie. Det blir en Emil och Sofie, en Mattias och Sofie. Ja. Det, kommer att bli det kommer att bli jobbigt för mycket, oss. Mycket, mycket jobbigt. Eh, och hon har, ju, hon har ju tagit pallplatser ihop med dem hon åkte i SM innan. Mycket meriterad kartläsare också. För sin unga ålder. Ja. Kan vi ha en ny Mirjan på gång? Kanske, förhoppningsvis. Ja. Men vi har, som sagt, med Berkvist åker också. Är det en Sofie? ja Det är många svenska tjejer på gång Sofie Lundmark Vars pappa för övrigt har min gamla i förutsättning. Oj, ja, oj, oj eh, Men Dan Det är ju Dan för Dan Ja, det är ju det det är ju Rally Sweden imorgon. Före dagen, hoppas jag inte det. Nej, det är dag för dagen. Ja. Däremot kan det vara dag för dagen före dopparedagen om nu folket går ut på isen. För du har hört att alla varnar att inte man går ut på isen upp i Värmland. Vi pratar givetvis om svenska rallyt. Ja, självklart. Rally Sweden, den andra VM-deltävlingen för i år. Ja. Och det är många svenska på startlinjen i år. Många, många svenska. Förvånansvärt många. Så här många har vi inte haft på väldigt, väldigt länge. Nej. Och eh, vi har ju en svensk, om vi får hoppas, med vinstchans. Det kan bli svårt, men... Det är många som tror det. Ja. Han gjorde ju en hyfsad insats i Norge för några veckor sedan här. Ja, det är såklart. Pontus Hidman, vi pratade om, vår Vinstans. juniorvärldsmästare. Ja. Eh, som förra, var det han körde... Förra veckan, eller två veckor sedan ja, var klart, i klart, Norge. Klart, ja. Körde andra deltävlingen, i Norska mästerskapet. Mm. Jag tror att Mats Östberg har kledat sig i håret ganska häftigt efter den tävlingen faktiskt. Ja, Pontus vann med, var det en och en halv minut nästan? Ungefär, ja. Över fabriksförare Mats Östberg som kör för sitt regn då. Mm. Eh, en anledning är ju såklart att Tideman körde på smalare däck. Och eh, Östberg hade de eh, tjockare, tänkte jag säga, bredare VM-däcken. Mm. Det är en faktor som man ska väga in, men Tideman, han men körde ifrån det är Östberg. En och en halv minut alltså, det är... Finns det så breda och tjocka däck så att man ska bli en och en halv minut efter som fabriksförare? Nej. Ja, vi kan ju gå tillbaka till nu, resansprinten Umeån och titta på, på våran Peter Solberg. Alltså, nej. En fabriksförare och den rangen ska åka ifrån Pontus Tideman som inte har den erfarenheten som Östberg har. Alltså. Ja. Östberg kommer att vara med. Eh, förlåt mig, Tideman kommer att vara med. Östberg också är en av de som kommer att vara med. Ja. Han har varit aspirant på segern i ja, ja, tre år. Men... Eh, han vinner inte. Ingen av dem vinner faktiskt. Nej, vi har ju ett team i VM som är lite mer överlägsna än de andra just nu. Ja. Jag pratar om Volkswagen såklart. Ja, jag tror du skulle säga Volvo. Men... Nej, Nej, inte Volkswagen. än. Inte Nej. än. Jag, jag hoppas på ja. Volvo i VM. Men vi har ju Volkswagen som gick in i VM förra året och totaldominerade. Ja, fullkomligt. Vann alla tävlingar utom tre. Nästan tråkigt. Ja, vi gick in i förra säsongen, Lööb ska lägga av, vi ja. kommer in med ett nytt team. Vi hoppades på spänning. Alla trodde på Hirvonen. Ja. Och så kommer Orsjejer och sopar banan. Han visar redan på första sträckan i Monte Carlo vad skåpet skulle stå genom att vinna den. Ja. Uh, ja, så att, uh, ska vi redan nu tippa Rally Sweden eller ska vi göra det i avslutningen? Frågan är hur mycket vi får, vad vi ska hålla för att vi kan ju inte tippa här utan att... Det får ju bli ett vad till nästa sändning. Ja, det får du. Ja. Det är väl en eh, bakelse som vanligt, va? Ja, ja tycker det? Och eh, Semmeldan, den ligger ju snart. så att... Semmeldan finns alltid, för han älskar semler. <laughs> så att, eh... <laughs> så att eh, en semla slår vi var om, då ja, då kör vi semlan. Uh, japp. Uh, det är ju ett säkert kort att satsa på och se er. Uh... Det är det fegt, är det? Ja. ja. Så att jag säger Mikko -Hirvonen. Du säger Mikko Hirvonen? Japp. Och du vet ju att jag alltid sejfar. Ja. Ja, jag gör det jämt. Tyvärr är det Årsker som vinner. Mm. Mm. Vi, får hoppas, Tråkigt, vi får hoppas att det är Mikko Hilvande som har gått tillbaka till Ford efter en tids frånvaro som inte har varit så lyckad. Ja. Uh, han trivs bättre i M-sport. Det tror jag nästan han har sagt rakt ut. Så är det. Jag tror bilen passar honom bättre. Han Körs har ju varit med och utvecklat ja. Forden från första början. Den andra sitter och ängen är mer runt Löb. Precis. Som också vet vad skopen ska stå. Var den första gick i Skandinavien och vinna svenska rallyt. Det vi måste tippa också det är ju Pontus Tidemans placering. Vi måste göra det. Det, det måste vi. Ja. Förra året var han ju uppe så högt som fyra tag. Ja. Men eh, ja. Vi kör ja. en plats på Tidemann och... Då Då kör jag en plats. Ja, det är bra. Vi vet ju att eh, toppförarna kan göra bort sig. Två sämre blir jobbigt kan jag säga. Ja, ja. Det <laughs> men det klarar du ja, nog ja, ja, sätta ja, i ja. dig. Det klarar jag. Uh, ja Tideman Han släppte ju en, eller, Det släpptes en dokumentär om Tideman idag Otroligt bra Otroligt bra uh, Det finns en likadan om Andreas Mikkelsen Ja och det är väl deras managementbolag Iven som ligger bakom dem tror jag. tycker att alla ska googla fram den och gå in och titta på den faktiskt. Den är, den är grym och den är riktigt, riktigt bra gjord. Det är en dokumentär på en kvart om tidemans väg från att han började med montagsport till JVM-guldet. Ja, med både hans mamma och hans pappa och folket runt omkring honom. Tyvärr inte Henning Solberg. Nej. Jag satt och väntade på Henning men han kom inte. Han fick inte vara med. Den andra svensken i Rally Sweden som har chans på topplaceringar. Inte i VRC-klassen dock, utan VRC 2. Fredrik Olin. Jamen. Som tog ett litet mellanår förra året. Efter att ha kört junior i två år. Gjorde en jättekrasch i Spanien sista tävlingen. En av de otäckaste krascher på väldigt, väldigt länge måste jag säga faktiskt. Han fick flygas till sjukhus. Ja. Och efter det så tog han sig en tankeställare om man ville hålla på med det här. Men han bestämde sig. Det enda kloka är att fortsätta med rally- men ta lite lugnt en säsong och komma in i det igen. Tror vi på hans eh, möjligheter här, verkligen? Han, eh, han kör en eh, Ford Fiesta r 5 i ja. ihop med Demac, ja. som är väl, ja, De har pengar och resurser och mm. satsa på honom. Eh, ja, Han har väl inte kört bilen så mycket innan, det var väl ingen. Det är nya bilar, mm. men eh, han kör i team med Jari Kettoma som är snabb. vann mm. första tävlingen med R5-an. Jag tror att han kan komma 2-3 i WRC 2-klassen. Du tror det? Ja. Japp. Jag antecknar. Sämlarna ska bli otroligt goda. <laughs> Oj, så det blir tre semler. <laughs> Vad säger du att Olin blir? Nej, jag tror faktiskt att jag tror. Jag är ledsen att säga att jag tror inte Olin ens kommer i mål. Jag tror att Viljan är för stor efter det här och att han kommer att stå ute i skogen. Ah, nej det hoppas, det hoppas, nej, inte, hoppas jag hoppa. inte jag heller Men det är min personliga åsikt Jag tror, jag tror att det kommer bli så tyvärr Han körde ju också norska mänskapsskapet Jajamän. För två veckor sedan ja. i en R2-bild och, och vann den klassen Överlägset också ja. Han inför sista sträckorna låg han tvåa ja. Men bet ihop och kom igen och vann Just det, det var inte överlägset Han tog det på sista sträckorna Ja så var ja. det ja. Tur vi har dig som har ordning på det ja, Jag är aldrig <laughs> Mer än Dan kanske det visar sig en till svensk framtidsnamn som startar Rally Sweden är Mattias Adelsson från Göteborg ja. svensk mästare i sprinten dessutom efter kraschen han gjorde Otroligt Hela dörrsidan saknades vänster fram på hans perså ja. De tejpade dit för förut och sen så satte han sig och gasa och så körde han ja, skjortan av de andra kan vi säga. Mm. Och det är en fräck bilperson Mycket fräck Den låter lite värre än Forden Ja, det gör den det är en riktig resermaskin och han ställer upp i Rally Sweden med den. Och Mattias har ju också gjort en, gått in i en treårssatsning här nu för att åka lite internationellt. Ja. Eh, fått med sig bra sponsorer, han har ju familjen med sig i bakgrunden som har rallyblodet sedan... Ja. Sen jag åkte till och med, hans pappa och jag har krigat ihop en gång i tiden. Ja, jag kommer ihåg, när jag var liten och följde med på rallytävlingar då körde Mattias i en gul polo, ungdomsrally. Stämmer bra det. Så att han har kört rally så länge han har kunnat. Ja. Och han planerade sin karriär i treårscykler. Mycket bra. Tack. De har gått ur en treårscykel, precis, och går in i en ny nu. Och i den första så ingick det att ta SM-guld. Nu har han två SM-guld. Bra början kan man säga. Och eh, ja, de hoppas också, precis som Mattias Olsson, att få mer erfarenhet på asfalten. Och eh, till nästa år redan hoppas de kunna köra en hel serie utomlands. Ja. Och 2016 har de inte riktigt bestämt eh, vart det ska ta vägen, men det kanske blir junior-VM. Vem vet? Kan vi vem vet. Det är, finns pengarna och, och säsongen har gått bra, så är det nog mycket möjligt. Jag fick lite backinformation här i helgen också om att han har med sig... En ny mekaniker som kommer att vara med och skruva som har eh, god erfarenhet och bra med sig i bagaget så att, eh, det kommer att bli ett bra gäng. Kul, kul. Eh, han åkte med Christopher Beck förra året ja. och eh, de har utvecklats ihop under en lång tid. Eh, de har åkt på VM-tävlingar och skrivit noter Åkt till Spanien till exempel bara för att skriva noter mm. för att eh, de anser att det inte går lika bra i Sverige. Nej. Men de har i alla fall utvecklats ihop och det ledde till SM Guldet förra året. Exakt. Nu så har han slutat åka med Kristoffer Beck och in med Patrik Bart istället. Det är ju ingen dålig hille heller. Vars pappa är väldigt känd i rallisammanhang. Ja, hyfsat. Han måste vi ha med en gång också. Han ska vi ha med. Framförallt Gunnar, Gunnar Bart, Bart. Som skriver noter på våra svenska rallitävlingar. En legend kan vi säga. Ja. Som för övrigt åkte med eh, Valfridsson, sticka Valfridsson när han åkte både 2.40 och Audi i skogen. Och åkte ju nu i Ja, så att det är en meriterad kille. Eh, Mattias åker ju svenska i en 2 striven bil. Det är väl inte jättemycket konkurrens i hans klass. Men han hoppas att kunna visa upp att eh, det är fränt att åka 2 eh, ute i skogen också. Jag tror det kommer att bli chov när Mattias ja. kommer i skogen. Jag tror folk kommer att komma ihåg honom. Han kommer ju ganska långt ner i startfältet då, efter VRC-bilar, eh, Grupp M-bilar, VRC-2-bilarna. Sen kommer han, eh, men vi hoppas att alla stannar kvar i skogen och Exakt. kollar. Heja fram och Mattias. Ja, eh, vi önskar Mattias lycka till. Stort lycka till. Och vi får väl kontakta han efter Svenska för att se vad han känner då. Vi har med oss Jonas Kruse, kommentator på SVT via telefon. Är du med Jonas? Ja det stämmer bra där. Härligt, du finns uppe i Värmlandskogen, förstår jag. Ja just nu är jag på serviceplatsen men tidigare idag så var jag ute på sträcka två och tittade lite. Härligt, kan du ge oss en lägesrapport hur det ser ut? Kan du ge oss stämningen, väglaget, istäcket på vägen, finns det publik ute och kollar på Shakedown, kan du ge oss en liten stämning? Ja, på serviceplatsen här så ser det ju så här lite halvslåkigt ut om man ska vara helt ärlig. Vi fick inte uh, sent om mycket snö här nu men har vi haft mildväder några dagar så att det har sjunkit ihop lite och blivit lite bak här och var. Ut i skogen såg det faktiskt bättre utan vad jag trodde just på sträcka två i alla fall. Där ja, har, har det här mildväder gjort att det har blivit is på vägen men uh, jag har hört rapporter från andra sträckor bland annat Rämmen till exempel att det är nästan 100% grus redan nu efter träningen så att uh, jag tror att det kommer bli ett däckrally, det är ju helt klart. Ja, det är ju inte roligt egentligen. Men vad tror du, vad har vi för förutsättningar för de svenska vi har med där uppe? Kommer vi ha tid med i toppen, eller vad tror ni? Jag tror att det hänger på om man får en bra start eller ej och Om man klarar av pressen som han är faktiskt satt under nu. Men det känns så, jag var uppe på hans där tidigare i veckan och det, det känns bra. Han är lugn och han är så fokuserad som bara han kan vara. Och han pratar om sin bubbla. Kommer jag bara in i den här bubblan så kommer det här att gå bra. Så att En bra start tror jag är nyckeln till det. Härligt Jonas. Vi kommer att följa dig givetvis på SVT och sen får vi se. Vi kanske gör en liten snabbringning till dig här i helgen och hör om du kan ha några mer till oss. Om det är okej? Okay. Mer, mer än välkomna och gör det. Härligt. Tack håller, så mycket. Vi håller tummarna och ja. så säger vi hej till kruset så länge. Hej hej! Eh, ja, för första gången på 23 år så kommer en svensk att stå på startlinjen i Formel 1 när säsongen drar igång om några veckor i Australien. Eh, det är Marcus Eriksson som eh, har fått chansen ihop med Kate Caterham-teamet. Och vad tycker vi om det? Ja, vad tycker vi om det? Formel 1 är ju inte min favoritsport, det ska jag ju faktiskt tillägga, men Alltså chansen att ha en svensk i Formel 1, det är ju enormt alltså. Ja, det, det betyder mycket för svensk motorsport det här. Eh, han har visat framfötterna i flera år i GP2-serierna, ja. eh, de mindre. Och eh, har nu fått chansen att kliva upp och eh, som det verkar på honom så kommer han försöka ta den här. Chansen? Och visa dem? Ja, eh, det är nytt reglement i år. De kör med nästan VRC-motorer. Säger det, ja. 1600 turbomotorer, V6-er. Du, du har koll på det här Sebastian. men. Det är väl något FIA har gjort så att alla bilsporter de har ska ha liknande reglementer. Ja men. har jag meter. där. Och det tycker jag är bra att man har gemensamt mellan sporterna. Självklart. Så att ingen vet direkt var märkena står i Formel 1 i år. Det har varit test i Geras. Det som man kan utläsa av det är att Mercedes-motorerna går bäst. Det är de som har gjort mest varv ute på banan Kate Raham, de kör Renault-motorer. De var bland de som gjorde minst varv. Vad det beror på, det vet jag inte. Kan de mörka? Det kan vara så. Det kan vara så. Kate Raham är ju som sagt, det är inget toppteam. Det är ett mer lågbudgetteam. Men det har ju liksom... Kimi Reikinen började i ett sånt team. Mm. Och han slutade som världsmästare. Det är helt okej. Okay. Ja, så att... Hoppas att han kan visa framfötterna nu... I det här teamet. Kanske få en bättre styrning till nästa år. Har du koll på om det är ett ettårskontrakt eller ett treårskontrakt han har? Nej. Vi får undersöka den här frågan. Det är ju ganska viktigt i det stora. Ja, och eh, hur han har kommit in i teamet. Exakt. Det vet han inte själv eh, egentligen. Är det så? Ja, eh, vi motor, gjorde en intervju med honom och frågade hur det är till. Han sa, jag vet inte, jag gick bara dit och skrev på ett papper och sen så... Var jag med? Då, då finns förhoppningen för oss också Sebastian. Rätt var det så knackade på dörren. Ja, vi är ganska långa Där dock. står står Malcolm Wilson och säger här ja, är ja, ja, jag tänkte ja. Formel 1. Vi är nog lite för långa för den här Det ]nästa. kan vara så. Det kan Men eh, du och jag är i senaste nästa år. Jag tycker du det va? Ja. ja. Pax och köra. Aj då. <laughs> Jag har inte körkort än så. Att. <laughs> vi hoppas och önskar att det kommer gå bra för markus i alla fall. Vi kommer att följa det givetvis. Även om det inte är rally. Ja. Självklart. För det betyder så mycket för svensk motorsport ja. i allmänhet att ha en svensk i det största och finaste. Och vi hoppas att det kan ge effekt på rally också. Att folk, All motorsport. Att folk får upp ögonen för motorsport och sponsrar våra unga talanger här ute i landet. Exakt. Om eh, vi har några ute i vårt land som lyssnar på vår podd och som vill eh, ställa frågor. Och eh, skicka in resultat och tala om hur det går för dem. Hur funkar det? Uh, ja, just nu så har vi kanske ingen mail direkt för podden. så här. Får vi fixa det. Men uh, om ni till nästa vecka vill skicka in lite feedback så kan ni göra det till min mailadress. Sebastian snabla .se, Alltså b-och-street.se Enkelt att komma ihåg. Ska jag gärna skicka in. Ja, och så skickar ni in uh, uh, pressreleaser vill vi gärna ha Mycket gärna. ifrån team. Uh, och uh, gärna sådana som inte... Syns så mycket i media, sådana som tragglar på där ute i landet. Eh, och resultat från tävlingar jättegärna. Självklart. Eh, Rally Sweden börjar imorgon, vi har tippat. Jag tror att eh, Mikko Hirvonen vinner. Och jag tror att Ocher vinner. Pontus Tidman fyra och eh, att eh, Fredrik Olin kommer få pallen i VRC 2 Och jag trodde inte han kom i mål. Nej, eh, så att, det är så det ligger till Ska du upp och följa all ditt live? Jag, eh, om allt håller så kommer jag att vara där några timmar på lördagen Jag har tyvärr inte möjlighet i år att åka upp på grund av skola och diverse andra grejer Jag har med mig telefonen Jag försöker att eh, få någon intervju med någon god där uppe som vi kan ha med nästa gång Och så ska vi väl försöka få någon live-intervju i podden nästa vecka Självklart Ifrån eh, någon av våra svenska förare som har kört Självklart och så får vi hoppas att du kommer med i tv igen. Jag gör allt jag kan för att vara med där. Jag ska försöka hitta det här klippet. Jag lovar. Det är ett underbart klipp. Men vi ska väl kanske tacka för oss för den här veckan. Vi gör så. Första Radio Rally-sändningen. Ja, podcastavsnittet nummer ett. Vi hörs och syns igen nästa vecka. Det gör vi. Vi syns i skogen. Ja, och den här podcasten är inspelad hos Beastread Studio i Borås.